Arasoia, asko izan itzke, baina milaka lagunek sufritzen dute Loaren ahazteren bat. Toean sartu buel talde batera, gira bestera, minutok aurrera eta lo hartu ezeinik. Itziar Barbantxo doktorea da Itziar. Kaixo egunon. Kaixo egunon. Ondo leguin duzuzuk? Bat? Bai. Bai, ondo leguin duzu? Bai. Beti ondolo egiten duzu? Betiez. Betiez. Bueno, Loaren disiplinarteko unitatearen arduraduna zara Donostiako policlínica? Bai. No laguin duzuela na, unitate horretan? Eh, ba, pasatzen dute entrevista bat, ikusteko pixka bat, eh, ze, zein dan ba, arazoa? Mm -hmm. Eta behin pentsatzen duguna ikusteko egia daan ala ez, egiten duguna da ba ikasketa bat, mm -hmm. egin ber dutena dan lo egin, beratziak ba. edo 10 e, gau inguruan sartzen dira eta goitzeko 8 arte eta hor ikusten dugu ba nola egiten duen lo eta zein deso daukan. Mm -hmm. Galdetu dizuete nore ingu zuen lan, ja hasi hori egiten, ez da? Asi ja, e, abuztuan hasi ginen, mm -hmm. eta ja, bai, labete, labete bat edo erabagu lan egiten. Beraz, norbaiteke luarekin arazoren babalimaduka, ez badu behar den bezala lo egiten, zuen joaten da, eta gau pasatzen duzuekin. Bai. Normalean bai gau bat pasa eta jartzen dizki gou bakable asko buruan gehienak, ikusteko piska bat nola dan loa, gero bilotzean ere bai eta gero ba arnasaparatua piska bat ikusteko ere bai sulurrean eta bularraldean ba, ere. Uh -huh. Jartzen dizki beste ba ba nola ikusten dan e, arnas bueno, ezagun, eh arnasartzen. Bueno, itzein ezagun loarekin arazo dituzten pertsona gehie buruz. Zenbatraino kontoriak utzen ditzake loa ongiez egiteak. Gehienetan ondorio nabarmenak dira, ba, urrengo goitzean, ezta? Mm -hmm. e, izaten da, ba, logure asko daukate, zentzazioan e, e, atxeden ondo egin ez dutela, e, askotan ba, desio seksuala ere jitsi egiten da, eta mm, gehienetan ba, e, batzutan e, ansietatea eta depresiora iritsi daitezke. Eta ondolo ez egitea zer da? gaixotasun baten ondorio da, gaixotasun bada berez? E, batzutan ondorioa izaten da, beste batzutan gaixotasun bat. Mhm. Mm Adibidez, e, no, normalean insomnioa, ba, ondorio bat izaten da, e, gehienetan, e, uneko laro gehiatan kasuetan baino gehiagotan izaten da, ansietatioa do, depresioa azpian dagolako. lako. Uh -huh eta zer da lo falta elduen eraso bakarrik, aurren ere izaniteke? Ez biletan ematen da, elduetan eta aurretan aurretan, aurretan gehienetan izaten da, gurasoek ez dakitelako umeari nola, nola mm -hmm. erakutsi gehienetan, ba, guraso gazteak dira lehenengo umia uki dute eta ez dakiten nola erakutsi umeari mm -hmm. e, elduetan gehienetan azpitik anzerbai dao. Mm -hmm, beraz, e... Da sintoma, nola baita esateko, bai. ondolo egite, ez egite, da, zerbaiten sintoma Gehienetan bai uh -huh. Eta sendatu diteke? Bai, sendatu diteke, uh -huh. tratamenduak daude, horregatekan hirik bai. dugu gure unitate Poliklinikako zentro berezi gau, ez da Bueno, zen bate ordu legin behar du persuna batek, ongi egoteko? E, ba, dinarekin aldatu egiten da Ume txiki batean ba, ume jaio berri batean hogei mm. ba, ordu inguruan gero helduetan bazazpi zortzi ordu nahikoa izaten da eta ja zaharretan edo adinakoetan ba izaten dira Bosei ordu baina gehienetan egunean baista batzuk egiten dutuzte. Beraz person heldu bate bataz beste zazpi zortzi ordu bertu. Ba, gehienetan zazpi zortzi ordu bat egin ja nahikoa dira. Eta ia per persona, adineko persen kasuan nahikoa izaten dute. Bai. Behar adina egiten dugu? Oro korrean ez hasengozenuke, eh? Ez ez. Ez. Zergatik ez? ez. ez? Zerkatze uzu. Mm, ba, guk egiten eh gure afizioak eta ba lo ari kentzen dizki gou orduak. Uh -huh. bazinera joan normalan ezin dugu 5 e, arratsaldeko 5etan jo orduna edo 8 edo 9 edo 10etan jo baina e, gure momentua da ba ba gustatzen zaizkiegun gautzak egiteko. Ja Si ez ta egitea, ona da. Si ez egitea, ona da, eh lo arazoak ez badituzu, eta baina beti 20 minutu baina gutxiago. Ah, tope beraz 20 minutu. Bai. Uh -huh. Egin beharreztena da e, ren fasea edo e, ez egite arren fasea da ba e, o, e, begiak mugitzen dituzun fasea hori egiten dituzu ba sueñoz eta hori bai. eta ordunez ez e, amitza egiten dezun fasea e, uh -huh. ez zeuki. Aha. Uh -huh. Bueno, beraz, eh, loari buruzari gara izketan, esan dugu sieste egitea ona dela, ogei minuto tope, baina, eh, lo egiteko razo alima duzkezu, esta ona, sieste esta egitea? Esta ona, que no egin behar da. Ya. Uh -huh.